Монголи Монголи – народність Східної Азії. В XIII столітті завоювали значні території в Азії та Європі, створивши величезну і могутню імперію. Жорстокість монгольських завойовників наводила жах на ворогів. Але монголам не вдалося надовго зберегти єдність своєї нової імперії. Вона розпалась так само швидко, як і була створена. Великі завоювання у 1206 році Тему ватажок монголів, об'єднав кочові азійські племена, прибравши ім'я Чингисхан, що означає верховний правитель. До 1215 року він підкорив Північний Китай, знищив близько 35 мільйонів жителів. Потім він повернув на північ і завоював Західну Азію, Кавказ та Південні області Русі. Він помер у 1227 році. Його сини та онуки і далі розширювали імперію. Так, Батий у 1237 році вторгся на руські землі, а трохи пізніше – в Польщу та Угорщину. Руські князівства були обкладені непомірною даниною. Онук Чингисхана Хубілай завоював Китай і переселився в Пекін, проголосивши себе правителем. Нова імперія. До 1279 року монголи підкорили весь Китай. І монгольська імперія тепер простягалася від Кореї на сході до берегів Чорного моря на заході. Хубілай переніс свою столицю до Китаю, де оточив себе небаченою розкішю. Занепад імперії. Після 1300 року хан, який перебував у Китаї, Втратив контроль над монгольськими правителями за межами Китаю. Монголи розгубили навички суворого воєнного життя. І в 1368 році китайці визволилися від їхнього владарювання. На Заході монголи почали втрачати свої землі на початку 15 століття. Ілюстрації. Монгольські воїни. Монголи їздили верхи на невеликих дуже витривалих конях, які могли за короткий час подолати великі відстані. Легка кавалерія була озброєна луками. Важкі вершники носили панцирі і були озброєні списами. Це поєднання швидкості та сили могло розгромити будь-яку армію, яка ставала на їхньому шляху. Чингіскан Близько 1155-го року. 1227. Об'єднав монголів і в 1206 році заснував імперію. Хубілай 1215-1294. Онук Чінгесхана, завершив завоювання Китаю. Тамерлан 1336-1405. Створив величезну імперію у Центральній і Західній Азії зі столицею у Самарканді.